بسم الله الرحمن الرحيم بدليل افتر على الله كذبنا به جنة لأن الكفار أصروا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالحشد والمشر على ما يدل عليه قوله إذا مزقتم كل ممزق إن إنكم خلق في خلق جديد في الابتراء والإخبار حال الجنة على سبيل منع الخلوة مدادی جنا ته جاهز دلیل بیانی خدایي نامخ په پرمې شرایطو نه ځینګراول چې جاهز بالنسبه خبره اومدک کوا چې جواب بالنسبه ستکه خبر دا او چې واقعي سره مطابق دي اعتقاد دو مخبر سره مطابق دي دوه د بارم دوا ادمه مطابقت ته د خبر دو د واقعي سره د دو مخبر سره دوه ادمه مطابقت ته کړه بیا سلول شرایطو نه تاسو پېښ کړي چې یو مطابقت او یو صورت کې سره سره اعتقاد نه اویاس شوراکه و سره اعتقاد خو اعتقاد د ادمه مطابقاتونه د وړو مطابقاتونارا نه د صورت ته پېښه ابل صورتونه جنور اوسته ادمه مطابقات د واقعي سره اګه و سره د سره یي اعتقاد نشته او اګه اعتقاد شته هدلته ادم د اولته سره اعتقاد د مطابقات ته اوبام ځین کړه چې سلو صورتونه زر اغستې چې کتن دوه مطابقاتونهونه د ادمه مطابقاتونه دو صورتونه کې ادمه مطابق او شرط پیواده مطابق ادعا ادمه مطابق او دابل ادمه مطابق او سرنو او یوګو مطابق یا نور کوم مطابقونه نو سره نه صحیح صورتونه هغه دغې تفصیل شو نو داسې جدید دغه په نس باندې نسیدک ته اونې کې زده نو مطلب د دا خبره داشې چې دغه دا په د دا کلام داسې صورتوم شکا چې دې نسیدک پی اونې کې نده وي بی واسطه بین نسیدک او ال کې ده دغه په نس باندې موجوده دا, با دا دعا دا, دا پر دلیل نپیش که چیز دوال دا پر متابقت شرطه چیز دا دیل پیش کن چی داس کلام هم که دهشی نسیده کوی اوناو که دبیوی خبر همزا انترالا که واسطه نو دواستی دا پر دا, دا دلیل راشی دا پر دلیل راشی خبر همزا انترالا پراتشو دا پر نزبانی دیده که دوال دا پر دلیل تا استمایی چی کم دی دل جمهور دلیل شن آغام گویا کدنس شو او کوم چې د نظام او تدلی دی شنه چا د د دلیل <سؤال> چې پاتې شو واسطه د واسطه د لپاره د دې دلیل اغه ماته ځکه کوي او بیا په هغه باندې رات کوي د جوورو د غرام نما کدن ماته او هر اسره الله کذبند ته بده اول وي ام به جننه تبسول ثاني وي او ځکه باور کوي ماته اگو اله شک ان المراد به ثاني ثاني نه مراد ام جننه امره ک انبه جنن سره مراد اگې متن ته وګوره ولا شک نه المراد او مخک لالش غیر الكاذب او غیر غیر الكذب او غیر الصدق یا غیر الكاذب او غیر الصدق لانه لم يعطك له ان ده انبه جنن به استدلال نه ده نه قادر نه دا صدق ده نه خبر ده ک انبه جن دا نه صدق ته ونه کېږي شو ثابت شو خبر امزر انترالا دقو اجمالی قلاصات دمتن تفسیری خبر دارا جکاڑا پیامبر اللہ صلی خبر ورکو دا اللہ در درابا پدی آیات کے ازا مزکتم هر کلچتا سو ٹکلے ٹکلے کلشے کل ممزکن فرکو پورو ٹکلے کلسر بلکل اڈو کی مرز ریزش خبر امزر انترالا انسان چیز تبیلی کی اغوی روحی وید روح تعلق بدن سره اغوی اذان له حیات مسالیدی د برزخ مسالیدی اذان خبره فات شو دنیا کې چې کومه اضافي اجزای انسان جوړ شي دا خاریکی خبرم ځه درلا نو د دې بار کی جتا سو مکمل ختم شو ریزه شي ان الله کذا درته خبر انکم لفی خلق جدید دا اجزاء د بدن مکمل اغه ابو الفسرازی خلق جدید کې بیا دواره پیدا کول شي تنوی پیدا شي نیوی بدنونه بنیگو لے بدنونا با آغی خلقی جدید بای پیدایش بنیگو خبر امجرح انتقالا <سؤال> بدنونا با اکوی چی کم دلتا کی بدنونا اگی تو با سزا جزا دا خبر ورد بشو نو دی بارا کچی دوی کم اکی دوا دوی کم اعتقادو یا دی بانی کمرادو نو آغا اللہ را نکل کل دی چی پیانبر لی سلام دا دی خبر ورکو نو دی سوی افترا افترا عن الله كذبا يتدرب اللهب ندرو ام به جنن يا جنون او لونتو حرام جهان تراله دا حاصل آیات ناول دا آیات حاصل غنکل تی مشرکان او پیغمبر صلی الله والسلام دا خبر کتاب مکمل غیزه زشه نو ده ریزی د دنیا اضافی د بدن د حصے دا الله تبار و بسکی خلک جدید زرا پیغمبر السلام دا خبر او په ندید او پیغمبر دوائے پیش کرے یا خد دروگوی او کچری دروگوی ناوی نبیاد دوئے ما خبر دایا چکا دلیوان توب دی خبران جا ہندرازی واقشہ دا بدلیلی قول ہندہ آغا غیس رو لگا وان کرا الجاہز و مطابقت مطابقت غودہ آغا تعریف شکنا دلیل مطابقت غولی الواقع مال اعتقاد دلیل یا مستدلن بدلیل دلیل نسل کرے بدلیل افترا علی الله بدی بنی افترا علی الله کذبا دی پیامبر صلی و سلام تلیف دی په الله تعالی بنی کذبر درو اذان الله منه امه جنایات تو بنی لیو تو دلان القفار از کفار جی حسرو اخبار النبی اخبار النبی رح سرو مقبول محصور او باندې خپل اخبار دی پیامبر صلی و سلام بن حشر والنشر كانوا رح بار دین قران دا احادیث نه د پیغمبر لسلام اخبار چوه او که د اخبار مراد دا, دا, دا, بیانو. دا, دا, دا خبر نه حکایتا د پیغمبر لسلام صلی چې کله دي بیان او حکایت دا د پیغمبر خبر نه دا الله خبر دی نه بیا مراد حکایتا د پیغمبر لسلام صلی الله علیه و سلم دې په دا نقل بیان کفر وحسر اخبار النبی صلی الله علیه و سلم بالحشر والمشر اخبار خبرونه او کل د پیغمبر لسلام په حشر والمشر کم اخبار علاما اغه اخبار يدل علیهم علمدہ علمدہ سر اخبار سره لهغه اخبار سره لهغه اخبار علامہ اگر اخبار يدل على هیچ دلالت کی پایبانی قول تعالی قول الله تعالی اذا مزقتم اذا مزقتم او اخبار مراد حدیث شي نوام سیدہ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول خبره اګی په صدق په یاب دروغ ولا بلانت کرامان لیکل کومه خبره چې په هغه کې د کومه اشاره ده نو اخبار مراد حدیث او متشرف پیدا آیات څخه دا د هغه لپاره ګوېکې دلیل وګرځو علامه ایদুল্লাহ او صادق حدیث ځکه قران هم دا هغه اخبار د پیغمبر پر صلوات والسلام دې يدل عليه چې د اخبار د پیغمبر پر صلوات والسلام قول هو كل لا احتراف ام درات کې اذا مذکتم هر کله جتا سټو کړو کله شي کله منزه ديل په کړو ټوکل کې दुसरा ټوکل کول وسره انه کوم به شکتاسه چې خلق جديد هاغه په پیداوش نوي کې به نحسروا حسرې په کو په سګه دا متعلق داغه دې حسروا في الابتراء را باندې کل افتراء کې چې اخدې درو وي والاخبار خال الجن يا خبر رقي بحاله الليوانتوكي على سبيل منع الخلل تتركيدا منع الخلل يسمع يوم منع الخلل على يعني دد ورج مكيدينش ابرامجان دراكا تتركيدما يا دا خبره يا ذكر الليوانتو او دا الليوانتو فدارو نيجامكيني او لی ونی کستا لرا دنی را د توکی خبره کئ اغه نن ترالا یا د مراد, مراد ده ده دی یا د مراد تاسو ما د مراد حل دی یا د کلو علی مرادهم وکئ د دیپ مراد باندې کزی دا کزیه معنای عبد الخلیه د دیپ مراد باندې کزیه معنای ادم حل و یا دا خبره ده یا دا د دوی نه خالی نه یا لی ونی دی ایا بالله من ذال خدا گوره کذیمانیتو الجمه دا حقیقیه مانیتو الجمه دا واولی دادوار جمع کی گیمنا زکر دلیوانی خبر افتراء او سوی شکل دادلیوانی خبروالی خال الجنن خبروالی ما بلا عمدی او کذب بلا عمدی ما عمد بلا عمد دادوار جمع کی دیش نشجم دادسان چوم داد دو دا کست کلی دا ام بلا کست کلی داده مطلب خدا شو زړه ډول چې مچېږین نا څنګه چې خدای مراد باندې د معنات الخلو یعنی د دا خبره کړې ده نو د دې مخالین را یاد دی وځي کړې ده یاد دی وځي کړې ده دا بار حلو منته خبره وکې ماس کې چې ډول چې مچېږین حقيقه معنات الجماعه خان ولا شک او شک نشته ان المراد به ثانی مراد ثانی نه ثانی نه مراد تاسو ته مسوړو ان به جنن ا الاخبار اه الاخبار هل الجن مراد ثنينا الاخبار هل الجن اخبار په حال دي لوانته کې غير القد د اگې متن مراد په ثني سره غير القد دي لانه كسيمه د خبره تقومه لرشه لانه كسيمه زكى لانه كسيمه زكى د اخبار هل الجن ته ليكسيمه د كسيمه د سشه ده کذب ده لأنه سانی زکا سانی سانی نا مراد سشی شو احبار خوال جننا خبر ورقل پا حالت دلیان تو که ده کسیم ده کذب ده ازی المعنى نبیه معنى, معنى داشوان اکذبا علا اکذبا ام اخبرا اکذبا ایا یا درو اولی کذبا راجی کذبا یک زبور راجی کذبا یک زبور علی اللہ کذبا راجی اکذبا زبور راجی اکدا با ام اخبارا یو خودو کذبا یا کذبا یا اکدا با ام اخبارا حال الجنن دو دروغو یا ہو ای ایا یا ہو او یا خبرو اکلی پا حالتل واندوب کے نو مراد تین خبر حال الجنن دو ولی دادین مرادو کذب نلکچره حال دادین مراد ام بهی جنن مراد کذب شی ابرام زید نبيدل ان دره طرفين يمشي اضلب ام اضلبا اضلبا ام, ام دا نسيږي الانګه د ام طرفن د ام طرفن چې دا یو بل کسیمه وي دا یو زید وي صحیح جو نو د دینه بل لازمی تر د ام به جننه به مرادو ام د کمنال اخبار حل جننه او کده تک د کمنال د کذبا اخلي اضلبا ام اضلبا نو طرفند ام اغه يمشي او کسیمیت او زیدیت و پیدا نشی حلان که و کسیم و شیع یجیبو و کسیم و شیع کسیم ده شیع چیده یجیبو واجب یکون غیرهو غیره، چیده ده غیر دادا که کسیم مکر دادی دوالو ترکونو معنی دعوی دا دادی آن خام خواب ان بیه جنم حنالی اخبر خار الجنم صحیح شو دادی که بزیدیت پیدا شیده زی که بزیدیت پیدا شید چه اخبر خار اکر زبا یعنی اخبر بالعمد صحیح شو او ام اخبر خال الجنن اے اخبر بالعمد او رمزان اکرار نو کسیمیت او زیدیت پیدا شو او کدر انبیه جنن مطلب ام دکشی نو بیا خو کسیمیت پیدا کی گی حالانکی کسیمیت پکا لیز اکرانان تورفین چوی او رمزان اکرار دیو بالکسیم او زیدیت دی مسکیو خبرو کرو مخ کیجو پر ایماتن ماند خودی منزان دوئی انا المراد بسانی ال اے الاخبار حال جننہ لا قوله انبیه جنن علامہ سبقا الى باوض اللہ حال بعض شریحین دسانی نمراد انبیه جنن والا الباز غستگی ابراہم زیادت بریا دا مدہ خبر خوزکر غلطا چھ انبیه جنن دا خو استفان دا انشاء دا دا خونا پسیدک متزکی گیا نتکیزب ہو متزکی گیا انبیه جنن آیت دا بانده لیون توب دے لیون توب خبر اداخو استفام دے استفام دے قبیلی دو انشان اگرام زیادہ رکھا اینشان پہ صدق متصیب کی یا اینشان پہ کیسا ہو نبیہ پہ دے استدلال دے سکی چی دے پہ انشان پہ انشان پہ استدلال کی جاہز سلیوانے ہونا چی پہ انشان پہ انشان پہ سکی استدلال ابب منت دا سی شے پہ سکی چی انشان نہیں خبری او نصد کیا او نکیزی بھی دے منت آیا ثابتی آگا شے چی دے خبر نصد انشاع اولا لنقرأ لا اذا الكداء الفاسده الفاظ الفاظه الفاظ انشاع دي. واذا دين مراد به جنن الا مراد او مطلب مراد الرساني ال... و... ولا شك به جنن مطلب به جنن الفاظ نذ اذا لفظا مطلب شها نمسك اے الاخبار الاخبار اخباری کے بسنید پر تفسیر گزایا الاخبار حال الجنۃ لا قوله ان به جنہ علامہ سبقہ لا بعض الوہم بنا پر عبارت توجیہات باندې چې هغه سبقت کړی بعض الوہم ته بعض بدی کې غلط شی ویرسو چری او بار حادثہ څنګه سنگین غلط شی ویلا ولا شک ان مراد بسانی غیر مراد نه دی صحیح لأنه قصیمه اه لأن سانی قصیم القذب دا سانی قصیم دا قذب دا زلمانا اکذارا ام اخبر خال الجنن وقصیم الشرع غير یکون غیره وغیر السدکی لا شکر نال مراد بسانی غیر القذب وغیر السدکی دا بیو بلک ابتخان چپوئے گئے که دا, دا سانی سرا مراد دا خبر خصابت دا شو چی قذب نرد دا مراد کذب والینو مطلب دا شا اکذبا ام اکذبا قصیمیت پیدا قاجب نشه صادق نہ بیان زاهر مدعا ثابتی کی نہ ندی وایدل ته مراد سید کو مراد نه دا صدق الخبر دا صدق ولا لانه لم يعتقدوه زقد نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صداقت عقیده نه وا زقد نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صداقت عقیده نه وا دی الفاظ دغه ور په دې ورښت ته د معنی رات کې بدل کړي ظاهر د صداقت عقيدي سره خدا لازم نه دي چې پیغمبر عليه السلام صادق نو او كلام دې صادق نی صادق د دې عقيدي لرل سره دا خبر لازم نه چې پیغمبر عليه السلام د دې په مسکه په صادق او قامين باندې مشورو کنو چې څوک صادق او قامين مشوري داغه کلام صادق کړي شي کړي شي دې به و چې دا الفاظ نوښت به ان شاء الله ورپېوي دا الفاظ د بدل کړي ویلانه هم لم يعتقدوه او دا ویلوچی لانه لم ي... لانه يا تكذوا عدم صدقي پیغمبر لسل دیپدی الفا سر دی دا عدم صدق اراده کړل لهذا ان به جن ناس صدق ذکره صدق خبره ذکرنه دي لانه لم عدم صدقي د صدق دا عدم اراده کړل ذکر پیغمبر لسلام پد حشر حشر په اخبار کې کاذب ګاړل دا صدق اراداته د ادسوئے دید صداقت اکدن صداقت اکدن نا دا مطلب دی صداقت اکدن نا دا مطلب دی صداقت حدا لاجب نا دا چه خان محادی صادق دا کلام دا صادق خبر دا صادق نای صدق دے مکنی حدا الفاظ باہرحال مطلوب بند اوفان دی حضرت عام جا انترالا نوکش ہے وغیر صدقی لینن المراد اللہ شکن المراد دا مستانی گئر وغیر صدقی هم لم یاعتقیدو حد ايكافران يني كافران چيري لم يعتقدوا سيتوحد بامر الاسلام سيتك اكيده نوا ادم لفظ مقيدرو ستروباسي سرا ادم ودا بتوجدال بارجير مناسب فلا يريد فلا يريدون في هذا المقام ان بهجنا سرادي اراده نريد في مقام كي اسدك ادي الذي هذا سدك هو بعيدا بمراحل عن اعتقادهم شي عبير لديدا كي دينا دي بامر الاسلام باركدا كي دا و بيا اولوي شيك زبا دروغو و صداكه تا walaqoola ka chirmatin walaw la innahum ira takadu ala masjidhi padi murad ke de de adam se de kirat de de rishtiya 90 ya khadurubu ya rahtiya 90 khabar am jaa ta adam se la kana azhar دا ادم اسې لم یا تکدوس تک لم یا تکدوس تک د دې د سیدک عقیده دا لازم نه صادق نو خبره کې دې تک او چکه د دې عقیده دا شو چې ادم اسې دې در سره صادق نه خبرم ځان ته راغله جهاز ابي داو کله کې صداقت کړي نشه او صادق کړي نشي د دې په دکړه ځګر پیغمبر اسلام تک خبره بارکه بل <سؤال> کل پیغمبر اسلام د خبره بارکه دا ادم اسې کېږي شو فمرادهم بكونه خبر حال الجنه نو پس مراد د دې کافرانو بكون هي پکېدو د پیغمبر صلی الله علیه و خبر حال الجنه چې خبره ورکړ په حالت د جننه کې نو مراد هو د مبتدا کې په مرادهم مراد چې کوم دی غیر سیدی کول کنه بی غیر سیدی کول غریزه دې دا ولا خبر کوي وهم ادقا مشرکان او کافران چې او کلا او دي عاقلان من اهل لسان او لهغه لغه عرباجه بيوالو عارفون باللوات اللواتي لوات بني بو پيجبوي کونه نو پس واجب دي يکونه شي شي من الخبر يزاد شي او خبر ان به جنن ما ليس ولا كاذبين نه صادق شي نه دي كاذب شي دغه کاذب شي نو قسمیت پیدا او ک صادق شي نو اراده د سیدک پیغمبر خبره کې کړه صداکت دا معنی دا وجنه شیغسته او دا اول مخزور چه ده یعنی اقضابت دلسه دا وجنه شیغسته دن احوی قیده دا وجنه او دلوغت عربی دا وجنه چه دا, دا. دا ام توراقین بیا نسی کی لیهاز ام بیه جنه داده سه معنن دا سه خبر شد لبزن انشاللہ معنن خبر شد چه دانه سیبک دیانه و که زبوده او برام ذهن تجب یکوونه م من الخبر داې چې داې شي د خبر نهمال سر ساکن چې د د ساده کې قااد نهي حتى یکوونه حه منه بظم هم حتی یکوونه حاضه تری شي د اخبار حالجننا منه دده کلي کابیلی نه بظام پهګمانو ددي کېی پهګمان کې د دکه کابیلی نه اوګرزی نو دا د اللهسي کېږي او چې کلههغ استعمال کو نو اهل لسان دي لاه خبر کې دا س کده شي چې نه د ساده والحاظ الا توجه ماقيم انه ولاه من اعتقاد من عدم اعتقاد السنن كده دريګه دنيشت هک زل خبر رساني بعض څه په دې باندې اشکال کړ په دهمتانه من لکه انهم لن يعتقوا دري اګید د نو ولدي سر خلزم داني چې په امم الاسلام صادق دې ده صادق به جنس محمود مدينه سبت لغت سبت الخبر نو د یک دک خبر کوي چې د ما توجيه ولا على هذا په م... مراد هم د اشاره ولګا هزا له اشاره ولګا ولا على او یا ولو قال لان ولو قال کچرماتن دک خبره کړو نه پدک بنا باندې ولا هذا بنا پدک خبره باندې دی او چې د ما وکړه چې دا عبارت دک طریقې سره ویل شوی ولا هذا کړه عبارت دک سبل شوی اولا یا توجہ ہو بیا بنا متوجہ کی دا ما اغیر تراز کی دا چیویلی شویلی کائل خال <سؤال> خالی دا انہو لائل زمو من عدم اعتقاد سیدھے دا دی دا اکیدی نیرز سیدھنی چی دا دی دا دی دا اکیدی پیامبر لیسلام مارکی نوہ دا دی سر لازمی دی آدم اسیدھے کی چی پیامبر لیسلام کو سلام دے سادی پا نہیں یا دعوی خبر دے سادی پا نہیں لئنہو زکرماتین در د ت کے نه او کم چ لم ي جال ل هم لميا تکدوپاس تظمیر راجی د ظمیر جالو ہوगे نه او क چ لم جال ه دک لميا تکیدو وال ک جي دا نري دلی آدم ص د د بل نه على آدم اراتي سد بلک دلیري آدم اراي د سبان چې ت کا قام کے ص ارا करي اومات پمواد او هم ب نو یو یو چې کوم دې اراسه شي د ادم سره یو اراده ده اراسه د دې د ادم سره د اراده نه څه ځوګده دې اراده د سید کنا نه شېدای شي چې د ری ګامره سره صادق کړي خبره صادق کړي خو تدی کلام کې د دې مشرکان اراده د سید کو له هازه صدق نشي دې اراده د سید نه وننداسې کو او کېدای کو نشي چې نشي صدق شنه دې تاسو واسطه خبره زموږه هم ورد هذا الاسم لله بان المنه ام لم يفترئ فعب عنه عن عدم الافتراء بالجنه دې لأن المجنون لا افتراء الهدا جواب له چکه استدلال لجاهز طام دیچ نه باندې نه دی ولې معنا بدلې چې د ټمانا نه تشکم وي د دې معنا د صحیح معنا باندې ځل دی ده ان به جنہ معنا اعدد ام لم يفترئ افترا على الله كذبا ام لم يفترئ لهذا استاغ خبرج القصيميت نحتاج القصيميت پیدا چې انت افترا مزبت دلته ام لم تہ موږ بچی وره نه فش پتا چې کوم اعتبار سره نه په اعتبار سره تکمه کی پيدا کیږي د دې وجه موږ کی جبنه شو واستے هغه خبره خبران ځین درال اس افتراق کیمیتم پیدا شو او معنا مسئشو کسې میطهد په یاداله شر او معنا مسئشو معنا زه کسې شو چې افتراو یې لیکي کې افترا کوئی اګي کوئی په دغه ملي باندې او تکي افتراو مې لیکي کې کې افتراو مې لیکي سره کېږي دلم ام لم کذب شهادتهم تو کتبیعش کارکنی موند ترائیو دیتو اس کسی بیتو اوشتا معنامو صحید دی دلتا ورسرہ ام بیه جننکی لگیتو دی افتراد مجنون سر کس نی افتراد مجنون سر کس او مخی کی افتراد اغا مطلق افتراد کس دی او کبلا کس دی نو مخی کیز مطلق بلا کید دی او ام بیه جننکی چمونگ ام لمیتره ورستو دا بلا کید الامد دی افتراد عمدن اک غبا اک غبا عمدن ایشو او ام اک غبا بینا عمدنش او حبار افضان مطرح یا خود داره داره مطلب دا چه یا خود دروگ ولی در کست او یا داره لیونه در د ولی سی اراده و کسته مشته لحاظ د داره مراد اگه کی غب داره داره مراد چشه که اونگ بل خبار داره خجاو که زب داره لیونه دی سهی شو نایگی کست او یو کذب ده روخ صلی دی ندی رنبی کی موت لگی که روخ صلی کذب مراد دی چه اغسی بنا آمده او دی بلکه مراد کم کذب شو کذب ده مجنون شو ای که آمده نہیں لہذا دان غیر صدق او غیر کذب نی ده دان غیر کذب او غیر صدق نی کذب ذکرنه نی کسیمیت نیشتا منی توایی کسیمیت هم قیدات نی اته غریصدک صدق ارادانه و صدک نه دی هغه راځم دراړم لهدا چې کذب شو چې کذب شو نه صدق ته نکزم مونږ کذب دی یې اسکو شکایت دی نک غریصدک په دې کې زغوا نه دی اته چې مخزود عدالت قسمیت نشته شو هغه راځم دراړم نو اسان نه ها وخشى ذا سبوز احدد بكراشي هذا الاستلال او ذا استلال للكشه بان المانه اي مانه ام به الجنه سلام ام لم يفترى ددي عن عدم الاعتراض عن عدم الابتراد لم يفترين تعبير فسر كل شيء بالجنه سلام لان بجنون هذا كما مجنون لا افتراء الهده ده فرا كذب دي عن لا عن عمدنا ولاعه ولا عمد للمجنون وعمد دا مجنون لبرني لان الكذبه كما كذبه انا مجنون ده الكست ولا عمد للمجنون دا عمد دا مجنون لبرني نفساني ليس كسيما للكاذبين فساني غير ليس كسيما للكاذبين ساند الكذب مطلق ندي الكذب مطلق ندي بل ما هو اخص منه بالكذب كسيم لماذا ارشق هو منه كذب چلو... نسبي اخسته لما هوا ده اعشه کسیم من اخسته منه چه ده کزه مصره اخسته اعنی الافتره داده دا سشه ده افتره کسیم ده نا التا افتره شوا عدلتا ام لم یفتره شوا دا داده افتره کسیم ده فیكونو حزا... حزانو کی گدا؟ حصر ده خبري كاذب بظامين په ګمان دي کې په نوعه په دوا نوعه ده كسي عن عمد والكذب لا عن عمد تلك خلاصه حاصل ده داش دا استدلال داسره کښې ان به یې نه غرسې د قاهره کې زبره ديو ته دا پښت کځدل تکو تو چری بل فرز ام بی جنن امرات کجب علی مصر راگی قسیمیت نو قسیمیت پیداش قسیمت چه اب ترا نمونغ اب ام لم یفطر ادا ال لم یفطر اجری ام لم یفطر اجری دا د دیا چرس تمروا باسا دا کما ایک دا افترادا ام بی جنن امردا افترادا ما جندا افترادا کی کاست نی دار دروغ بلا كست شو او افتراكي مطلق شو لكسيميات پدا شو كسيميات او زدية تو پدا شو لها هذا جس كسيميات او زدية پدا شو ندرتا خبرنا مسئل شو او بلتا دار واسطان شو دار سنشو واسطان شو اولي دار كذب شو وبلا عمد اس شو كذب شو او مخكم كذب شو خو بالکست شو کی غب شو لحاظ اگر چی لبزن انشاد اخو معنان کی غب ده او ام بیه جننا اگر چی لبزن انشاد اخو معنان چی شده کی غب خبران که نو واسطا اگر کنا او اگر کنا شاستا موقثر این صباحات پیامبرل صلاة و سلام چا دا دوالا کذب شو یو کذب آمد شو یو کذب بلا نعمد شو نمخ تی کلام هم کذب شو اور دارست کلام مقصد آباد ایده او که سر مطابقاتا نئی لہذا دا دی جذی خبری جب پیامبرل صلاة و سلام دی وکه سر منا دا دا او که سر مطابقاتا نشتا اور تو امبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہوگی حالت دلیوان تو کہ یعنی بلا کس لیوانی کو کس نہیں دروی ہوئی ہو بلا کس دروی ہو ہوئی مدان دوا کیسا را موافق ہو مدان لحاظا اگر چی معنی انشادی ہو لبزن سی جل لبزن انشاد ام مانن سرے خبر دے لحاظا معنی تب ام نمک کرے ام که زب دے او کباد دے کی دے او که زب زب کرے تو دوا و موافقہ واسکتا اگر لیسلات و سلام دا خبر دا اللہ دا طرف اچھ ورکاو انتیحی سی خبری ورکاو دا خبرن دا واسایس سر موافق میں د جده دا کست دروگو ازام موافق میں دا جدلا کست دا لہذا دا کذب الخبر سے چھتا کذب الخبر سے نواسطہ سے